hoinjes wat net aan ho plaf An hoplat aan ho pla Hoinjes is honinjes en ho pla al weer La die hele dag deur die ka kies ismos ver hulle bang verhulle bang ver bang Die ka kies is mos ver hulle bang want die honinjeswol hulle bang. Vandjes hoendies wat net aan hoop blaf, aan hoop blaf, aan is blaf. en ons blaf wou weer, nas die hele dag deur. Gehulle ja, wil, al die hasies ja, die hasies ja, die hasies ja. Ja, hulle wil, al die hasies ja, ja, hulle doen hulle al te graag. Hondjes is hondjes wat net aan oop blag Aan oop blag, Aan oop blag is hondjes en oop blag alweer Blag die hele dag duur Ek hulle vol glag met jou kom speel Met jou kom speel, met jou kom speel Ek hulle vol glag met jou kom speel En jou room is met jou deel En jou room is met jou deel, sê groep 2 Ja, dat is altyd voorbedag te rade. Uh, goeiemorgen, morgen. Gaan roep gauw verwachter en verviffie. Hierdie programma is die Simbamba stories van die hoentjies en uh, jy en die kat mag maar saamluister. Bij welkom aan allemaal wat ingeskakelis en dankie daarvoor. Laas week het ons so'n paar moeds en moenies aangeraak en uh, ook so'n paar ruglijne van hoe om jou hondje te kies en aan die gesin voor te stel. Ons het ook geraak aan wat er honderrasse aanvaardbaar is vir kinders, of dan uh, familievriendelike honde, so wees en onder wat er omstandighede. Hierdie week beweeg ons aan, en ons begin oor die honderrasse gesels, en dit is oor, net ook algemeen van hulle. Vandaag lei ons in, met die Rottweiler, ek ky, okay. so, terwyl jy rechtskyf, om na die Rottweiler so story te luister, kom ons luister eers na die Roebets, en hulle sing vir ons, Suga, Baby, Love. Dierubets het ons vermaak daar met sugar, baby love. Ons kop af, so'n bykie achtergrond oor die Rottweilerse herkomst, voor ons dan as sy temperament en die ander eindskap is aloer. Die Rottweiler word beskouw as een van die oudste honderasse. Die oorsprong daarvan strek terug tot by die Romeinse tyd. Rottweilers was as herdersonde aangehou om die Romeinse religione te wat oor die Alpe getrek het te beskerm en hulle vee aan te jaag. Nou, ek weet nie, in my persoonlijke gedachte, as ek Rottweiler sien, wil ek nie een skaap nabij ombring die mat toch? Hier sê dit, hulle was herdersonde. Hulle het skaap wel aangejaag. Nou weet ek nie, wat oppas beteken nie. In die streek Rottweil het hierdie honde van die ander ingeemse honde daar ontmoet en met hulle gemengd om een natuurlijke kruising te skep. Hierdie ras het sy naam van die ouw vrystad gekry, uh, nie vrystaat nie, is vrystad. Uh, Rottweil. En hulle was aanvankelijk bekend as Rottweil slachterhonde. Aangezien hulle grotendeels door die slachters geteel was, as beskerming van hulle en hulle kuddes. Met het die Rottweilers in uh, eerste klag, een uh, eerste klas wagond ontwikkel, wat ook as een trekhond gebruik kon word, en ek meen nou letterlijke trekhond, hy is ingespan, voor een waaientje, en uh, as soks is hy dan trekhonde gewees, uh, en dan om vee aan te jaag. Die hoofdtaak van die rottweiler, was die bestuur en bewaking van troppevee en verdediging, van hulle eienaars en hulle eiendom, nou dit klink vir my soos die job description daai van Rottweilers. En tydens die opbouw na die tweede wereld of die eerste wereldoorlog het een groot vraag aan politiehonde ontstaan wat weer geleid het na die erleving van een belangstelling van die Rottweiler. Tijdens die eerste en tweede wereldoorlog is Rottweilerse dienste in verskillende rolle gesien en hulle was onder meer uh, boodskappers, ambulance, uh, wel hulle die uh, ge, gewondes op die slagveld. Uh, op een of ander manier het hulle geelpt daar en dan trek trekhonde en waghonde. Die deutjer deutjer Rottweiler Club was die eerste Rottweiler Club in Duitsland met so 500 Rottweiler ledetal wat opgetel opgeleid was om werkershonde te wees en is op 13 januari 1914 gestig en dit was gevolg dier die totstandkoming van die Soed-Deutscher Rottweiler Club. Nou, Uh, dit was op 27 april 1915, wat sy lidmaatskap so 3000 getel het en die honde meer als waghonde opgeleid was. Nou, uh, die doelwitte van hierdie twee klabs was nie die selfde nie, en derhalwe het die klabs saamgesmeld om die algemeiner Deutsche Rottweiler klab in 1921 te vorm. Dit is op 27 januari 1924, amtlik in die register van die clubs en verenigings aangeteken uh, en uh, by die districtshof in Stuttgart en word wereldwijd erkennis die thuisklap van die Rottweiler. Nou dit, dit was natuurlijk om die verskille in die gebruik van die hond uh, te veralgemeen. In 1931 is die Rottweiler amtlik erkend as die Amerikaanse, uh, dier die Amerikaanse club En uh, in 1936 is Rottweilers in Crafts in Britannia uitgestel. In 1966 is een aparte register vir die ras geopen. In die middel van die 90er jare bereik hulle middel, uh, uh, gewuldheid van Rottweiler die Rottweiler die hoogtepunt van alle tyde en dit is die meest geregistreerde hond van die Amerikaanse Kennel club In 2017 het die American Kennel club die Rottweiler aangewees as die achtste gewildste ras in die Verenigde Staten. <coughs> nou ja, na al die achtergrond informatie, kom ons luister na Barbara Dixon en uh, wat vir ons die kere wensong Barbara Dixon kere is een weergave van caravans ek denk het kom uit die rolprint met die selfde na nou kom ons by die hond self uit en wat hier in gedachte gehou moet word is dat die enige eigenskap wat aan een ras toegeskryf word, slechts een algemene aanduiding van die basis kenmerke van daar die specifieke ras voorstel Baie faktore draad daartoe by dat daar toch afweikings van die norm kan voorkom. Die AKC met ander woorde die American Kennel Club Standards beskryf die Rottweiler as een kalm, selfversekerde en moedige hond met een selfversekerde afseidigheid wat om nie tot onmiddelike en oor onoordeelkundige vriendskappe verleen nie. Ek dink dit is goeie opsomming van my eie uh, uh, ervaring ook in my jare wat ek uh, by die SBCI betrokke was. En uh, ja, dit is hoe ek een ook sien daai. Moe nie net sommer inloop en dink hy jou maat nie. Hy sal jou maat wees en hy kan jou maat wees maar hy uh, som jou op en hy uh, vat lang om sy besluit te neem, maar as hy dus sy besluit geneem het, kan jy klo daan. Hy is dan jou vriend. Ek kan een paar negatieve eigenskap, vir my, uh, dit is nou in die groot, hond, uh, groot woord van die hond, uh, dier die uh, volwassen hond by die uh, dierenskeiling of reddingsgroep te kies. Met die volwassen hond, Uh, kan jy makklik sien wat jy krij en baie volwassen rottweilers het reeds bewys dat hulle nie negatieve eigenskap het nie. As jy een hoentje wil hee, kan jy negatieve eigenskap vir my dier die rechte teler en rechte hoentje te kies. Ongelukkig kan jy gewoonlik nie sien of een hoentje temperament of gezondheidsprobleme geërf het nie dat hy groot is nie. Uiteindelik kan hy negatieve eindskappe uh, vir my dier een rotweiler op te lei om hy te respecteer. Sommige rotweilers is ernstig honde, terwyl ander sommer gelukkige narre is. Maar oor die algemeen is die rotweiler geneig om stillekies en met die afwachtende houding Te reageer op invloede in sy omgeving soos vreemde besienswaardighede en geleide. Hier die gespierde om wat ruimte en oefening nodig het van een gedaglikse wandelings interactieve socialiseringsessies daai kan nie genoeg beklemtoon word nie socialisering soverde die, die Rotweiler aangaan en gereelde geleenthede om uit te strek en te hardloop. Verstandelike oefening is nog belangriker en word waardeer dier die hond self. Psycholoos, psychologische, hei, tongknopers, uh, psychologische oefening sluit gevorderde gehoorzaamheidsklasse bekend, uh, bekendigheid of behendigheid uh, klasse of selfs schootshond of skutshond klasse in, as die rottie van die Duitse skitshondleine afkom. Nou skitshond is natuurlijk net een hondesport wat beskerming, gehoorzaamheid en opsporing combineer. Rottweilers moet op een vroege ouderdom degelijk gesocialiseer word. En ek kan dit weer sê, hulle moet op een vroege ouderdom degelijk gesocialiseer word en dit is nie net met ander dieren nie, dit beteken met mense ook rarig. Dit is een van die belangrikste dinge in Rottweilerse opvoeding. Uh, dit is so dat hulle territorale instinkte eder as uh, onoordeelkundig beheer word. Hulle kan agressief wees met ander honde van die geslag en hoewel baie Rottweilers vreedsam met die gesinskat kan saamleef, is ander individuee roofzichtig teenoor katte. Die meeste rotweilers is geneigd geneig tot oorheersing en sal toets vir hulle positie in gesinsorde. Nou dit sluit altyd die hele gesin in. Van die kinders tot die opa, amal wat in daie huis bly, word in sy hiërarchie getoets, om te kyk waar hy in pas. Hy uh, beskou hem soms, hoe hoer is die ma, maar subjektief aan een van die kinders, maar in die meeste gevallen is dit maar die pa, wat met uh, die discipline en uh, ja, die houding, uh, die uh, leier van die trop is, maar uh, soms wil hy hom ook oorskryf maar hulle sal een selfverzekerde self eienaar respecteer, wat weet om een sterk om te leie. En daar sê dit veel. Nou, oor die algemeen is een rotweiler uitstekene bekwame met gesel in die rechte hande, wat bijgesê word. Maar, sonder doorloopende geselschap, socialisering, geoorzaamheidsopleiding en toesig, is hy te veel hond vir baie huus, huishoudings. Ons beweeg aan na Judy Belcher en sy gaan vir ons eers weer oomlik terugbring aarde toe. Ons luister na haar en sy sê Can't be with you tonight. Judy Belcher My love day the chance because it won't be right. Maybe when we meet again some other time. oor wat sê, sy kan nie vanavond saam met my wees nie. Nou, oké okay, ek sal het maar so aanvaar en in... salk, uh, kom ons uh, gaan terug na wat belangrik is na die kern van ons gesprek en dis ons rotwale roentjies. <laughs> nou, wanneer jy een hond wil aanhou, is daar sekere dinge waarvoor jy, jy moet kyk wat jy wil hee en wat jy nie wil hee nie. Nou, Kom eens kyk na die Rottweiler. As jy jou hond vir jou hee, wat groot is, bonkig en gespierd, makkelijk is om te versorg, waar die algemeen kalm en selfversekert is, hy is baie loyaal aan sy gesin en uh, uit een intimiderende voorkomst waar jou af te skrik wat wil inbreek. Dan is uh, Rottweiler miskien die rechte ding vir jou, Maar as jy nie een hond wil hee wat een swaar hond is wat op jou voete wil sit of op jou skoot wil hee of sy gewig teen jou been wil hee nie, wat uitbindig rondspring en teen jou opspring as een jong hond nie, vernietigendheid as hy verveeld is of nie genoeg oefen nie, die voorsiening van genoeg socialisering, so dat beskerm nie agressie word nie. Veriënse verhuisde, ek sal elke keer sal ek daie socialisering uitwees as een belangrike ding, en moet Rodweiler. Moendelike agressie tegen oor ander dier openbaar, sy eie wil met selfverzekerde eie wat die leiding kan neem, een potentiele kwel. Nou, dit is individue met massieve koppe en los lippe. Weet nie of jy al gesien het hoeveel liters kweil daar hang van die hondse kop tot op die grond nie. Uh, en uh, ja, dit is soms baie ongevraagd en wat ook ongevraagd is, is die gassigheid, die, die winderigheid van die rottweilers, rechtsverplichting, openbares percepsie, nou hier sal onthou dat laas keer het ons uh, gesels oor die versekering van jou diere om uh, sekere klausieles in jou versekering te hee, uh, om jou self te vrywaar en dien, hulle ongeluk veroorzaak of iemand sou byt en sovoorts. Nou, in hierdie geval met die uh, rottweilers, gaan dit verplichtend seker wees. Uh, en, uh, dit uh, uh veroorzaak verhoogte kans op rechtsgedinge. Want, jy weet, betie mense kyk net na hond, en die hond lyk gevaarlik, en dan soek hy rede, en maak jy saak wat die hond doen nie. Uh, en sê, ja, okay, nie, die hond het my bedreig, of, uh, jy weet, my soelkundig uh uh, aangetas, of wat ook al, ek soek vergoeding. Een menigte ernstige gezondheidsprobleme en een kort levensdeed. Ja, nou, Rottweilers is bekend daarvoor dat hulle oor die algemeen meer, uh, meer kwale het as die gemiddelde hond en uh, dan word hulle ook nie vreselik oud nie. Is een rottweiler miskien nie recht vir nie? Hou, hou in gedachte dat die erfenis van temperament minder voorspelbaar is as die erfenis van fysische eigenskap soos groote of vergieting. Die temperament en gedrag word ook gevorm dier opvoeding en opleiding. Nou ja, voor ons daarby komt Kom ons luister gauw na die honeycombs en hulle laat ons nog een slikkie van ons koffie vat en hulle uh, sing voor ons Have I the Right honeycombs Have I the right to hold you Always told you that we must never ever part Oh and I the right to kiss you and know I'll always miss you If I could, you see how much you send those shivers right down my spine, ooh, have I the right to thrill you I'd syng het, have I the right, en nou die, die, die, die een waar die dromme so lekker slaan, daar is die vrou, die hele band bestaan uit die klompie mans, vier hier ek dink, en dan die drommer is een vrou. Nou, ok, ek sê nie, vrou is, jy weet, in herendagse tyd, uh, doen hulle soke dingetjes, <laughs> ok, wow, ek my nou nie steenig nie, kom ons stap aan, na nog meer eigenskap en kenmerke van Rottweilers. As ek een Rottweiler oorweeg, sou ek die weie verskeidne temperamente, daar is verskillende teellijne van Rottweilers, ek elk geteel vir een ander doel en ander temperament. As jy een gesinsmaat wil hee, wil jy nie hoë energie werkleine heen nie jy wil een goedhartige hond hee, wat onskuldige mense nie skare berokke nie, sy teenwoordigheid alleen sal voldoende wees om indringers af te skrik. Aan die hierdie kant, uh, aan die ander kant, ek meen, hierdie kant, daai kant, uh, as jy wil hee, daar die hond uh, moet meding in die spoort van skutshond, wat ek net ook verduidelik het, wat, sy, wat het is, die hond, uh, uh, oefening wat hulle moet honde doen, wil jy hoë energie werkleine hee. Met rottweilers, meer so as met meeste ander rasse, moet jy weet wat jy uh, hee, he, he, wil hee voordat jy telers skakel of besoek. Jy moet rechte vraag vraag, anders as ek uh, kan jy rottweiler hee wat glad nie is wat jy gesoek het nie en onmoendlik of een moendelike individie, wat te veel vir ie is om te hanteer. Om die soektocht nog uitdagender te maak, teel sommige van die rotweiler, idiotise rotweiler telers, om gevaarlik en skerp te wees. Skerpwonde is nie beskermend nie, dit is onstabiel en uh, waar die kans is dat hulle een ontskuldige persoon of ander dier sal aanval, Daar is ook rottweilers wat skelm of seneweeachtig is, een ander vorm van onstabiliteit wat potentieel gevaarlik kan wees. Die verskaffing van genoeg same, psychiologische stimulatie, rottweilers moet nie gekies word door mense wat net wil hee dat die hond in hulle huis en tuin moet rondhang mee. Hierdie werkonde floreer net as hulle interessante dinge vir hulle uh, vind om te doen. Maak die Rottweiler betrokke by behendigheid, een nirnesbaan by of gevorderde gehoorzaamheid, of schudshond, uh, Duitse beskermingshond, uh, nou speelgenaal speelikies, neem hulle vir gereelde uitstappie, hulle het fysische afzetpunte vir hulle energie nodig en geestelike afzetpunte vir hulle intelligente verstand. Vir hulle potentieele dieren agressie, die meeste rottweilers is goed met ander trotel dieren in hulle eigen gesin, maar sommige stoon roofgedrag teenoor katte en baie rotwaarders is agressief teenoor ander honde van die geslag. Van een vervroeg ouderdom moet jy die heel eerste teken van agressie rechtstel. As jy een voorval laat verby gaan sal een ander uh, gebeur en nog een ander en nog een ander en sovoort, totdat die slechte gewoonte vastgelee is. Rechtsverplichting soos ek ook net nou genoem het Rottweilers kan gerig wees op verbod in sekere gebiede of uh, op weiring van huis-eienaars-versekeringspolisse. In hierdie dag en tyd moet die wettige aansprekelijkheid oorweeg word om enige ras te besit wat intimiderend lyk en een geskienis as waghond het. Mensen is vinniger om uh, te dagvaar as een hond enig iets doen wat selfs op een afstand bedenkelijk lyk, so want soos uh, die wat so intimiderend lyk. Kom, ons kyk een biekie asem, ons luister hierdie keer na Charlie Pride en hy doen Ramblin Rose. Ramblin Rose Pride. Al nou, vroeg jare wat die plaat baie bekend was en hoog op die trefferslijste gewees. Kom ons gaan aan na punt nummer 5 van die Rottweiler se skete of uh, noem het uh, treids. Nou, ernstige gezondheidsprobleme. Baie Rottweilers word 12 of 13 jaar oud maar baie ander sterf vroer op die ouderdom van 6 of 7, so hulle word nie baie oud nie, aan verlammende gewrugsyktes, beenkanker, hartsyktes, opgeblaasendheid of epilepsie. Lees meer oor honde of oor rottweiler gezondheid, wanneer jy je kansie krij, as jy een van hulle het. Hulle het oor die algemeen meer sykte as die uh, gemilde honderras, soos ek ook net nou genoem het. Na, gassigheid, ons kom weer daar by die punt, winderigheid, dit kan erg raak, mense, dit kan erg raak. Uh, jy sê die hond wil skiet net daar, uh, dit is winderigheid wat jou kan het hardloop verdekken. Commerciele diete vererger winderigheid, die veselachtige of moeilik verteerbare bestanddele in te sluit. Rottweilers, wat het thuisgemaakte die eet van rechte vlees en groen kry, het baie minder probleeme met gassigheid. Hulle raak nie so gasvry nie. <laughs> maar dan moet ek hier, by so ver wel, het geld vir alle onderrasse, hoenerbene, mense, julle weet nie wat julle doen nie amal sê, oe, my hond het het so geniet, hy mag miskien, maar, wie jy hoe gevaarlik is die, en dit geld nie net vir honder benen nie, hoe honden behoort geen benen te kry nie, ja, hylle is uh, gedomestikeer dier die mens, hylle eet nie, wat hylle normaal weg aangewoond, of gewoond behoort te wees nie, hylle is gedomestikeer, moet nie vir jou honden enige benen Uh, genie. Meeste van die honde wat by veeartse inkom, wat benig gehad het, uh, gaan dit nie maak nie. Ek bevrees. Nou, socialisering vereistes uh, tot vervelings toe Ek praat ons al daar oor. Sommige rottweilers is bonkige knuffels, wat beleefd teenoor amal is, maar die meeste rottweilers het ten minste een beskermende instinkt teenoor vreemdelingen. Hulle het uitgebreide blootstelling aan vriendelike mense eh, nodig so hulle die normale gedrag van een goeie ouwens kan herken. Dan kan hulle die verskil herken as iemand eh, wat rechtig abnormaal optree eh, hulle konfronteer. Eh, Sonder naukerige socialisering kan een rotweiler veramal achterdochtig wees en een ongegroonde ge agressie toon. Die verskaffing van die rechte balans tis in oefening die Jong Rotweilers het genoeg oefening nodig om hulle maar te hou maar nie so seer dat hulle groeiende benen gewrigte en lichamente benadruk word nie en beskadig word nie. Volwasse rottweilers het genoeg oefening nodig om hulle in vorm te hou, maar nie kilometers hardloop nie en nooit in warm of vochtig weer nie. Hulle zwart jas is genoeg, vir, uh, is geneig tot uh, oorverrouting. Aangezien hulle oefening moet beperk, kan jong rottweilers onbedagsaam wees om het so te stel. Hulle sal dwars dier die huis met ongekoördineerde gemak geloop en uh, alleen gelag. Raak jonge Rottweilers verveeld en vernietigend en kan hulle kragte ge uh, uh in jou sitkamer uitoefen. En uh ja, jou hele sitkamer stel kan vernietig raak. Die sterk temperament veral by reentjies. Die beste Rottweilers is veelzijdige werkhonde wat baie kan leer. Sommige individue, uh, vooral jonge reens, is so oorheersend en baasspelerig dat opleiding een ware uitdaging is. Die, uh, daar die hondje sal jou laten wees dat jy dinge kan doen. Jy moet dier absolute consequentheid wees dat jy bedoel wat jy sê. Met ander woorde, jy moet die rotwaal leer om jy te respecteer. Een hond wat jou respecteer sal doen wat jy sê en sal stop wat hy doen as jy van hom nie sê. Afwerping, dit beteken verloorise haare vir die allergiese mense. Uh, die tydperk wat ek in die DBV doorgebring het, kan ek op my, wel, is hordes, dieren wat ingebring word, omdat my kind is allergisch vir hond, maar, maar jy weet wat vir my baie snaaks was, is dat al die, hierdie gevallen, gewoonlik so voor kers nawek, uh, as mense wil weggaan vir kers wees, en hulle weet nie wat om die hondkie te doen nie, dan kom hulle in en kla, die hond, my kind is allergisch vir die hond, ons kan homie langer aanhoud nie, maar dan gaan hulle ook verlof, en hulle terugkom, dan is hulle die eerste wat by jou hokke inloop en sê, uh, ons soek een klein hondje om aan te neem. Jy weet, uh, is nie een swap shop nie. Ek I meen, jy weet, uh, maar in elk geval, uh, ja, jy krij mense wat allergisch kan wees vir uh, afwerpen Vir soe ek kort haar hond, gooi rotwaalers meer as wat jy dink, aan die hoekant van die gemiddelde. Kom al luister na Uh, Amanda Leer en sy sê, follow me Nou, as hy vooraf navolging gedoen het oor die Rottweiler ras, weet hy reeds dat die Amerikaanse kennelklubbe kort stert in hulle ras standaarde vir Rottweilers voorskryf. Die stert afsnui is om verskuie of verskillende redes uh, Is dit die manier om die lengte van die stert van die hond te verander? Historisch is Rottweilerse sterte om praktische redes verwijder, soos om die stertbeserings te voorkom. Angeseen die ras een werkende type is, wat baie streng fysische activiteiten ervaar. Vegrasse het ook stertverweidering gebruik om swakpunte by die hond te verminder. Daar was ook uh, tyd dat daar uh, gedink is dat die stertverweidering een hondse rugsterkte in en sy spoed kan verbeter en die risiko van hondstolheid vermy. Die meeste van hierdie oortuigings is echter verkeerd bewys, ne? Baie mense beoefen vandag nog stert dok, soos dit bekend staan om hier, as hier die as hierdie hondse stert snu, dan is dit stert dok. Sommige om die booggenoemde redes en meestal vir kosmetische doeleindes. Nou, daar is jarenlang baie debat gevoer oor stert dok en die ethiek daaraan verbonde. Die eenkant voel asof sommige men, telers en eienaars hulle onder onnodige pijn veroorzaak door hulle aan die operatie te onderwerp vooral as die dokwerk slechts vir kosmetische doeleindes gedoen word. Intussen staan die anderkant kant dier rasstandaarde te volg. Die artikels loop oor die op die internet rond en verdedig die een of die ander kant. Duitsland, die land van oorsprong van die rottweiler ras, het selfs alle vorme van stertverweidering verbiedt waar dit aanvankelike vereiste was vir kompetities, dat die hondse sterk gedok moes wees, word hulle juist nou gedisqualificeer as hulle sonder een stert daar opdaag. So wonderlik as wat Rodweilers kan wees, is hulle nie die hond verammel nie. Jy moet net toegeweid wees aan die opleiding en socialisering van die rotie Uh, en die moet ook met mense omgaan wat die ras nie ver, ver, verstaan nie en dit vooraf veroordeel. As gevolg van slechte tragiese ervarings met rottweilers of aan een grootrasse het sommige stede die ras verbied. Dit is onrechtverdig om een hele ras te beoordeel uh, volgens die optrede van een paar, maar dit is die realiteit waarmee hy, as uh, Rottweiler, eienaar, uh, gefuis word. Hy kan een bijdra lever om die reputatie van die ras te verlos, door die Rottweiler op te lei, om mense te gehoorzaam en te respecteer. Die belangrikste is, moet nie Rottie in die achterplaas sit en vergeet van hom nie. Dit is een hond wat loyaal is aan sy mense en hy wil by hulle wees as hulle die leiding en sectuur gee wat hy nodig het, word hy beloon met, a, a, met een van die beste metgezelle in die wereld. Ons bedank jy amal vir die saamluister en ons vertrouw dat jy na deze, jy rottweiler so bykie beter verstaan of dat jy finaal besluit het kon neem of jy die hond wil hee, en of hy nie vir jou is nie. Ons hoop om volgende week weer ons vierhars terug te hee, om vir ons meer te kan uitbrei oor die spesifieke rasse, en dan ook om uh, algemene medische vraag te beantwoord, so as jy enig vraag het, kan jy dit aan my stuur. Ek is uh, op my e-post, is ek Ludwig Venter, het live, dat CO dat ZI als kleinletters, als aan mekaar en uh, ja, ek herhaal Ludwig Venter at live dat CO dat of jy kan my somme bel op my cellfoon by 072 541 9803 Baie gesend vir al ons hondeliefhebbers op die kerstdagmorgen enie gesend wat natuurlijk wachter moet insluit, <laughs> mag jy in liefde en een wonderlijke familiedag saam geniet. Ek geloof wachterse geskenk is ook onder die boom en dat het nie een honderbeen of iets is met enige ander been in. Hy sal happy wees as hy net een lekker speelding kan kry. Ek groet en ek speel uit met Uh, sommer kerswees. Lekker luister, tot volgende week. Bye! Welkom oostele nacht van Nema self Dag, gedenk, toe hy ding. Two ways I see and I ons grootste kers skris gee. Gas piesko, gas piesko.